s-a mulțit peste măsură, cum să vă spun, informațiile acestea care vin peste noi, informații rele și mintea în primul rând și după care și trupul prin faptele noastre, nu le mai putem stăpâni. Și de aceea Biserica a spus ca Împărtășanea să fie ca opună pe ea să se străduiască prin post și rugăciune, să-și mai spele păcatele, ca cât de cât să participe curați la, la Sfânta Împărtășanea. De aceea s-a redus în în general la cei patru posturi de peste an, sau măcar, măcar, odată, în postul mare, fiecare în funcție de păcatele lor. De aceea creștinii veneau și nu mâncau, veneau nemâncați la slujba? Mai mult decât atât, faceți experiența asta, mâncați și încercați să stați la rugăciune. Și veți vedea cum vă vine somnul imediat, cum nu aveți stare, cum vine peste dumneavoastră o lene și așa mai departe. Nu vă mai puteți concentra la Sfânta Liturghie și la sfârșit. Dacă în ziua de azi nu se mai împărtășește fiecare creștin, totuși a rămas o amintire a ceea ce se întâmpla în Biserica primară în bisericile din secolul trecute. și anume, în locul Sfintei Împărtășanii, ca o mânghiere pentru noi, care suntem păcători, se dă Sfânta Anafră. De aceea ați văzut că după slujbă iese preotul și împarte Sfânta Anafră. Este acea rugățire de pâine care se taie din pâinele care s-au săvârșit Sfântele Taine. Și spune acolo rugăciune Doamne Săristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunea și Tainii, binecuvintează pâinele acestea ce se vor da în locul Sfântelor Tare Deci nu are valoarea de Sfinte taine dar se dă ca o în locul Sfântelor tale Și anapăra, așa cum ați văzut că Părintele Matinian insistent vă întreabă, se ia o stomacul gol, deci fără să fie mâncat ceva înainte, fără să fie fumat, sau fără ca în seara dinaintea Sfântelor Turghii să fie avut loc păcate, sau să spunem împreunare între soși și soții și așa mai departe. Nu se dă la femeia care este în perioada de lucrăție, care și așa nu intră în biserică, dar vă voi explica eu mai târziu lucrurile acestea. Deci, acestea sunt, să spunem, o mare lucruri care trebuie să le facem atunci când plecăm de acasă. Și să avem făcuține în primă ceremitoare la cei de acasă, aprindem candeluța, suntem nemâncați și plecăm la biserică. Vedeți, la noi, în mănăstire cel puțin, duminica se săvârșesc mai multe slujbe. Se începe cu rugăciunile de dimineață, se continue apoi cu canoanele învierii, și, mai departe, cu slujba Acatistului, imnul Acatistului în Chinam Întuitorului nostru Isus Hristos, iar dacă este o sărbătoare în Duminică și Sfântul are Acatist, se cistește și Acatistul Sfântului respectiv. Sunt slujbe care nu sunt obligatorii să se facă în biserică. Totuși, noi așa am fost învățați și așa le facem, fiindcă Cum ați văzut în ziua de azi, oamenii sunt atât de înghesuiți, greu mai pot să se adune să-și facă singură rugăciune acasă și atunci măcar să facem împreună și aceste rugăciuni. Dar nu sunt obligatorii. Dacă vreți, puteți să stați acasă, să le faceți acasă rugăciuni dimineață și acatizi la Mântuitorul Întritorul Hristos. Dacă nu, veniți mai dimineață și participați la aceste slujbe. Dar obligatorii sunt slujbele care continuă mai departe și anume ceasurile 3 și 6 care se citesc și Sfânta Liturghie, ca lumea pe ei. Deci, iubiților turincioși, încercați să recunoașteți în timpul slujbelor acestei rugăciuni, și anume ceasul 3 și ceasul 6, începutul Sfintei Liturghii, și faceți așa încât să ajungeți să le prindeți pe acestea. Încă un lucru, atunci când aduceți pomeni și să le dați, încercați să le dați până începe Sfânta Liturghie că după aia este mult mai greu ca preotul să le pomenească. și vă spun, mă străduiesc să fac lucrul acesta de este mult mai greu, fiindcă te rupe de la rugăciunea care o faci în timpul Sfintei Păghii. Să știți că în urme biserici veți vedea că pomencile se pun undeva în pridvor și chiar mă gândea de multe ori să fac lucrul acesta și poate o să-l și facem, nu știu. Și creștinul care vinea, punea pomenicu acolo, fie lădiță, fie era un om care se teamă cunoscut de luași, le aduce pomenicile care nu au ajuns până la începutul Sfintei Liturghii, sau cel puțin până aici aveau Sintele Daruri, se lasă pentru liturghia următoare, că nu se mai pomene, că sfintele Daruri se acoperă. Dar ea aș vă spune când voi vorbi despre Sfânta Liturghie de aceste lucruri. Dar, ca o regulă, încercați ca în timpul ceasului sau până la ceasul să dați aceste pomenice ca să poată preotul, să vadă care sunt problemele și să. Pune rugăciunile care trebuie spuse la Sfântul Apostol și la liturghie. Ei, lucrul acesta fiind zise, veniți la Biserică. Când intrați pe poarta Bisericii sau mănăstirii? să știți că odată ce ați intrat pe poarta Bisericii, toate grijile și problemele trebuie lăsate acolo. De aceea spune undeva, o rugăciune care o citește preotul în taimă, în Sfânta toată grija cea lumească, acum, să o lipădăm. Sau la herovicul care se cânte. Acolo lăsați problemele, le aveți notate pe pomeni, lăsați tot acolo și veniți liniștiți. Încercați să fiți cât mai liberați de lucrul acesta, să veniți la biserică. Încercați ca până la poarta bisericii să vă rezolvați problemele cu cei care veniți. Să le spuneți ce aveți de spus, ce aveți de comentat sau de învățat. După care intrăm pe partea de biserică, deja, dumneavoastră, trebuie să spuneți o serie de rugăciuni. Și atunci, bineînțeles că nu mai aveți cum să tot povosești pe soțul sau pe soție ce mai avem de făcut după aia, ce avem avea mâine sau ce avem de construit și făcut. Și când intrați pe poarta mănăstirii, deja începeți să spuneți rugăciunile începătoare. Și anume, spuneți așa, pentru rugăciune Simțelor, Părinților noștri, Doamne, Iisus, stați și Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Ești, Dumnezeu, Păcătos. Și începe să spunem, Slavă Ție Dumnezeu, nu Slavă Ție, Împărante sinte Sfinte Dumnezeule, Preasântă Trăime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Tropaile acelea miluiește pe noi, Doamne miluiește pe noi. Și spuneți rugăciunea acestea venind către biserică. Ei, când apropiați de intrare bisericii și intrați în biserică o altă lume, și veți vedea rugăciune care se fac atunci când se închină omul la Econostanță, le voi pune pe niște hătriți aici să le știți, să le puteți copia și trebuie să le învățați cu de Deci iată când intrăm în biserică, ce rugăciune se spune? Intra voi în casa ta, închinăm voi către biserica cea sânta ta, într-o frică ta, Doamne, povățuiești-mă într-o ta pentru vrășmașii mei, îndreptează înaintea ta ca mea. Deci aceasta este rugăciunea care se zice când intrăm în biserică și intrați în biserică. Când intrați în biserică, de obicei care aveți lumânări acasă să le puteți cumpăra din altă parte, veniți cu ele care nu, cumpărați lumânările care sunt în privorul bisericii. Rugămintea mea care este, faceți lucrul acesta în liniște. Pregătiți-vă de acasă bănuții care aveți puși pentru așa ceva, îi luați lumânările în liniște și intrați mai departe în biserică. Să știți, ufii, să-l că biserica ortodoxă are o împărțire specială. Și vă spun și lucrul acesta ca să știți atunci când vă spun ce înseamnă pridvor, ce înseamnă naus, pronaus, așa altă Deci prima parte, prima cămăruță din biserică, uneori este deschisă, uneori este închisă, se numește pridvor. Și știți care este pridvorul din care biserică. Următoarea parte din biserică, până la stâlpi acestea care îi vedeți, se numește pronaus și este locul în care stau creștinii. Partea următoare, de la un stâlp până la celălalt, în care vedeți și strânile acestea lateral, se numește nausul. Și de obicei, deasupra lui este un turn care veți vedea cu ajutorul lui Dumnezeu, care pictat exact pantocratul, adică Mântuitor, Părintele nostru, a tot Torul, care stă cu Evanghelia în mână și se ne predintează pe oameni. Îmi pare rău că nu este pictată biserica, dar când va fi pictată, o să vă explic și ce se pictează și cum se pictează, ca atunci. Când intri în biserică, așa cum v a spus, dar trecută, este ca o desfășurare a tuturor faptelor a istoriei omenirii și a istoriei mântuirii omului în general. Deci următoarea parte se numește naos și este locul în care a văzut se face vohodu, în care preotul este cu de Daruri, în care se fac anumite slujbe. Și are pe parte și pe alta la unele biserici care sunt în forma Sfintei Cruci, cum este și aceasta, are strana stângă și strana dreaptă în care stau cântăreții. Iar partea din față, separată de o teasă de restul bisericii, se numește Sfântul Altar, care are pe partea stângă, cum vă uitați dumneavoastră, Sfânta Roscomerie, în care se pregătesc Sfântele Tanii, se pregătesc pâinea, vinul pentru sintele Tanii, iar în partea dreaptă, o altă încăpere, care se numește Veșmântăria, în care se atră veșmintele, în care se taie înapăra, se ține în și alte lucruri necesare acestei slujuri. Ei, odată ce ați intrat în pridvor, vă cumpărați lumânările, vă aranjați lucrurile care aveți, darurile care le aduceți pentru cei adormiți care se pun în dreapta așa cum ați văzut, după care intrați în biserică și spuneți rugăciunea asta când vă apropiați de mijlocul bisericii. În mijlocul bisericii te voi binecuvânta. Vă închinați în mijlocul bisericii de trei ori, după care ajungeți în fața iconostanselor mici sau tetrapoadurilor care se numesc și unde se află icoana. În partea dreaptă, cum vă uitați dumneavoastră, se află icoana mântuitorului, de obicei, cu învierea, cum o vedeți aici, sau acolo, care se pune duminica. Lângă icoana vierii se află icoana praznicului bisericii respective. Deci fiecare biserică are o, un hram, un praznic a ei, o zi a ei, Și această icoană a praznicului se pune și pe acest petrapoz. Și se numește icoana Hramului. Icoana Sântului din ziua respectivă care servează Atistul Sfânt mai mare și are făcut icoana. Și a văzut, când s-a are Acatist, se citește Acatistul în fața acestei Icoane. Deci, când veniți la acest iconostas, trebuie să spuneți o rugăciune adresată Mântuitorului, care spune așa. Să vedeți ce frumoase. Prea curatului tău ne închinăm bunule, cerând iertare greșelilor noastre. Vistoase Dumnezeule, că de voi e bine ai voi cu trupul atestui pe cruce, ca să zbăvești din robia vrășmașului de cei ce ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumire, strigămție, toate le umplu de bucurie Mântuitorul nostru, cel ce ai venit să mântuiești lumea. După care vă închinați de trei ori, sărtați icoanele, vă închinați din nou de trei ori și veniți la iconostasul mancii Domnului, unde se află icoana cu manica Domnului cu pruncul. Și spuneți rugăciunea aceasta, Ce acești zvor umilei, învrănicești ne pe numele civililor, înăscătoare de muzeu, caută spre poporul cel păcătos, arată pe cum de-a a puterea ta, că într-o tine nădăjduința gânției bucură-te cea care, oarecând Gavril, ca și oarecând Gavril acelor fel de trupuri mai înainte, mai mari de eu. Deci aceasta este rugăciunea care se spune lui Costasul sub și Domnului. Atunci când va fi pusă catapeteasma, Cel puțin duminica, când veniți la biserică, trebuie să vă închinați la icoană care la, la Și veți vedea în partea stângă, iarăși, icoana cu hramul bisericii. Acum eu n-am avut icoana pe acoperământul ca să fie la fel cu la Sfântul Ioan dar când va fi pictată catapeteasmă, veți vedea. Și când vă închinați la acea icoană, se spune troparul acoperământului Maicii Domnului. Pare complicat, eu o să le scriu pe foi, o să fie afișate acolo, pusă așa, dumneavoastră încet încet le învățați, după care o să luăm. o în partea dreapta mea, este tot timpul icoana Sfântului Ioan Botezătorului. Și când vă închinați la ea, spuneți o o Și dacă vreți și contactul, Sfântului Ioan Botezătorului. Lucrul acesta, iubiți ce trebuie încet încet să le învățați și să le practicați. Și atunci, vedeți, venind la biserică, de fapt, transformăm îndenirea noastră în biserică permanent într-o rugăciune. Că începând de pe poarta mănăstirii, ne începem să ne rugăm, intrând în biserică, ajungând în mijloc, închinându ne la după care, după ce v-ați închinați, vă închinați în mijlocul bisericii, vă închinați în partea dreaptă și a stânga celând, vă iertare, după care mergeți și vă așezați la locul dumneavoastră în liniște, fără a discuta, fără a saluta, că nu este un păcat doar dacă vrei inclui în capul, dar fără la întreba ce mai faci, cum mai duci și așa mai departe, să știți că nu este o lipsă de politețe făcându-l cu acesta când vii la biserică. Vă așezați fiecare la rândul dumneavoastră. Femeile, să știți, în biserică, de obicei, cel puțin în biserica veche, așa am fost și eu crescut, stăteau în spate de biserică. De de la jumătatea bisericii, în spate. bărbați stăteau în față. Mai încoace sau... S-a obișnuit un alt lucru și anume, că femeile se stea în partea stângă, cum sunteți dumneavoastră, iar bărbanții se stea în partea dreaptă, Lăsând un culoar pe mijloc, culoar pe care vin credincioși să închină la iconostanță, să se aducă pomenicile și totodată slujitorii cădesc pe o parte și pe alta atunci când este căderea mare credincioși. De aceea trebuie respectat lucrurile acestea. Altfel se creează, înzoleală, am spus, se creează o atmosferă de piață, omul nu se mai poate concentra. Vă așezați acolo la locul dumneavoastră și sunteți atenți la ceea ce se cântă și se citește la strană și se săvârșește în Sfântul Altar. Și v-am spus cât încet să ce se întâmplă la Sfânta Liturghie ca nu să stați ca la un spectacol, pur și simplu văzând mișcările și auzind și atâta tot, ci pur și simplu să participați înțelegând ceea ce se săvârșit. Vedeți că în bisericii ortodoxe, pe o parte și pe alta sunt așa numitele străne, sau aceste scaune care, cu ajutorul bunului Dumnezeu și bunorodința lumii le-a primit aici. Și m-a rugat mult să facă lucrul acesta, ca să vedeți cum ar trebui să fie într-o biserică ortodoxă. Fiindcă în bisericile catolice și, din păcate, și în bisericile ortodoxe a început influența catolică și anume să se pună bănci, iubițelor plenicioși, spun așa, Sfinții Părăți, atunci când te rogi la Dumnezeu, trebuie să stai fie în picioane, fie în genunchi. Acestea sunt lucrurile, nu culcat, nu așezat în scaun. Bineînțeles că sunt șecțieții pentru cei care sunt bătrâni, care sunt bolnavi. Dar în rest, așa se face rugăciune la Dumnezeu. Stând în picioare sau stând în genunchi și stați în genunchi, să știți, nu se face anapoda sau aiură. Că de multe ori creștini stau în genunchi și capetele lor sunt plecate mai mult decât fundul mai iertat. Stând cu capul în jos, nu așa se stă în genunchi, este o greșeală. Uitați-vă la icoana Sfântului Serafin de Saror când stă pe piatră în genunchi, se roagă. Uitați-vă la icoanele în care veți vedea Sfinți care stau în genunchi, se roagă și veți vedea cum stau ei. Uitați-vă la icoana cu Mântuitorul în grădine, în o altă icoană care circulă, icoana în care Mântuitorul plânge și se roagă și veți vedea cum stă în genunchi la rugăciune. Așa se stă în biserică. Fie în picioare, fie în genunchi, și în genunchi să știți să stă numai în anumite părți ale Bisericii nu tot, ale slujbei nu tot timpul, fie cei bătrâni care nu pot sta în picioare sau sunt bolnavi sau un handicap sau alte probleme stau pe strânele care sunt puse pe o pante și pe alte. pe princioși, trebuie să fie o bucurie și un efort din partea noastră și fizic să poți sta la o slujbă cât de cât neclintit să stai în picioare sau în genunchi dacă altfel nu se poate. Am auzit și s-a ajuns ca unei biserici să se liciteze locurile în strănci. Și mă întrebau ce facem, cum facem aici. Nu facem lucrul acesta. Stânile nu sunt ale nimănui ca persoană. Strănile sunt ale bisericii. Dar rugămintea este ca bunul simț și înțelegerea față de bătrânesile sau oamenii bolnavi de lângă noi să facem ca cei care mai putem un pic, este și o bucurie și un efort pentru Dumnezeu care face, să dăm voie să stea aceștia în strană, ca să poată participa și ei la sluj. Aș vrea ca niciodată să ajung să vă scrise pe strană numele anumite persoane, ci bunul simț și dragostea pentru Dumnezeu să ne facă să dăm locul celor care vedem că sunt mai bătrâni ca noi sau sunt mai neputincioși. Și să nu avem discuții în privința aceasta. Aceasta sunt, să spunem, mare, principale, primele lucruri spuse despre venirea la biserică. Încă un lucru aș vrea să mai spun și anume despre copii. Țin minte, era la București, era în Călugăr și Părintele Sare s-a ținut o predică în biserică despre cum trebuie omul să vină cu copiii la biserică. Fiindcă în biserica de la București, în Ministeria noastră acolo este mai mare, este o catedrală, Și vinea multă lume și așa cum a spus, copiii sunt neastră împărat. o l ochemicioși, nu este o greșeală dacă copilul este neastră să-l lași acasă și să nu-l aduci la biserică. Nu este o greșeală. Mai greșit este să-l aduci la biserică și să-ți facă necazuri să nu-i lase pe ceilalți oameni să se roage. Că spunea pentru Stare și foarte frumos, că va-i vai amar de părinții, nu și-au copii când vin la biserică și deranjează pe bătrânii care nu le fac un pas pe moarte și deranjează de la rugăciune. Fiindcă ei, fiind bătrâni sau bolnavi, și vin și ei să mai roage acum, că la s au avut păcatele lor și s-au încărcat păcate într-o viață de 50, 60 și 70 de ani. Și vin să se roage. Și atunci tu vii cu copilul tău și îl ne tăjești. Cel nu ne moare. Și uh, îl faci să nu se poată ruga să îi se ierte și păcatul acesta și cade și asupra acasă Copilul nu are conștiință, el debea acum învață primii pași, el debea acum le duce. El nu știe, nu ascultă și nici nu înțelege slujbă. De aceea, dacă copilul este neastă sau nu îl puteți stăpâni, mai bine lăsați-l acasă. La biserica din oraș, din faldiceniu unde sunt eu, am fost de curând și am slujit, am văzut un obicei foarte frumos, cel puțin în postul. Copiii nu se împărtășeau duminica, ci se împărtășeau sâmbătă. Sâmbătă avea preotul, făcea din nou Sfânta lui Purghie, făcea parastansul și după sâmbările acestea sau la Sfânta lui Purghie, vineau copiii și se împărtășeau. Era ziua lor de împărtășare, fiindcă vinea lumea mai puțină și atunci preotul avea timp să împărtășească, să aibă grijă de ei. Duminica era lumea multă și copiii făceau zgomot, făceau, făceau și așa mai departe și mai bine îi lași acasă. Într-o familie unde sunt doi părinți și poate sunt și frați ai copilului. este bine să vă rânduiți când copilul este mic și încă nu a ajuns la o conștiință să fie cu minte. Și anume, unul din ei se sacrifică într-o anumită duminică și stă la el acasă. Următoarea altul, altul ca să poată ceilalți să vină la de Dar nu cumva să aduceți copiii să nu puteți stăpâni. Dacă puteți să-i stăpâniți, să-i țineți lângă dumneavoastră, să stea în genunchi, să se roage și să-i atunci este o binecuvântare și este un lucru foarte frumos. Este un erișoar în județul Vânță, care s-a căsătorit un om deosebit și are două fetițe. Și omul s-a atâta de mult a lucrat cu fetițele sale în a le învăța credința, în a, a le educa încât au ajuns un exemplu pentru Biserica Episcopia din Vâlcea. Fiindcă vin împreună la Biserică, tatăl, fiți atenți, mama, stă în spatele ei. Vine tatăl, se închină împreună la iconostanță, se așează în genunchi și stau fetele din el, în mișcat. Mama fetei, care este sora tatălui meu, întrebăsea că mulți dintre creștinii care mergeau la biserică întrebau cum, unde ai găsit omul ăsta care atât de frumos și atât de bine educat aducat copiii și atât de frumos vine la biserică și stă nu la Sfânt. Iată că l-a găsit, pe un om deosebit și spunea Mătușa mea, că Marca Domnului Dumnezeu mi-a dat un de om, fiice mele, num deosebit. Cam așa ar trebui să fie venirea la biserică cu copii. Dacă nu îmi pare rău, mai degrabă lăsați acasă sau stați cu ei pe afară, dar nu mai deranjați, sunt de că vă încărcați mai mult cu păcat. În spatele bisericii unde am fost eu crescut, care acum e dermată și am vizitat de curând noua biserică care s-a construit și, mă durea inima după vechea biserică. Era în pridvor pictat o scenă mare, și anume era tocmai lucrul acesta, venirea creștinilor la biserică. Și erau acolo pictați oameni care vorbeau unul cu altul în biserică. Și pictorul zugravul a pictat, bineînțeles, după sântul părinților și după împăsăturile lor, pe umierii lor stăteau diavolului și le șopteau la urânt. În altă scenă, era o femeie care venea îmbrăcată în pantalon, cu capul descoperit, cu bijuterii și a mai departe. Diavolul stătea pe capul ei și stătea din pală. Și alte lucruri de genul acesta și copiii la fel. Și să vedeți o învățătură de data asta călugărească, care spune așa, primească în mănăstire copiii, mai ales până la o vârstă de 14, 15, 16, pentru că deja sunt mai mari și conștiinți. Fiindcă copiii sunt neastâmpărați și fac zgomot și deranjează pe de lângă de la rugăciune și de la slujbă. Fiindcă spunea că în mănăstirea în care stau copiii, diavolul pleacă. Că nu mai are ce face. Deci își fac copiii a, a, rolul lor și îi disturbă de la rugăciune și la limbi. Deci în sensul de a-i primi în viața Monahai. Nu de anumitul biserică. Deci în biserică veniți, țineți copiii lângă dumneavoastră, educați-i din timp de acasă, nu în timpul slujbei să-i spui că ți-am spus, ți-am educat și te am învățat sau să-i citeți ce i pe bani. Că mai e rău faci. Țineți-i lângă dumneavoastră, educați-i din acasă, spunându-le să stea lângă dumneavoastră. De aceea, atunci când aveți copii, nu sunteți obligați să veniți la rugăciune dimineții, la slujba sacristului, că nu cumva să vă plictisit din slujba ca Veniți! Doar la ceansuri la lui Răturghie, care a dus la mănăstire, ține două ore. Atât. Ei două ore să poată, cu un pic de efort, să fie liniște și pace pentru tot. Totodată, vorbind despre pictura aceasta, v-am spus și cum să veniți îmbrăcați la Biserică. Veniți îmbrăcați curat. Nu trebuie cu cele mai scumpe haine, nu trebuie cu cele mai strălucitoare. Nu trebuie să veniți să arătați sau să se arate rândul ăsta, să-mi arate, iau de ce hară mea noastră, ce îmbrăcăminte și așa mai departe. Lucrul acesta îl vedeți că îl fac aspectat de prezentarea modii sau la alte petreceri, la anunț și așa unde mai merge Veniți îmbrăcați de ce? Femeile au o mare responsabilitate în ce privește îmbrăcămintea. Nu veniți în pantaloni sau în fuste scurte. Nu veniți cu mâinici de la umăr în jos goale. Nu veniți cu anchioruri largi. Nu veniți cu capul descoperit. Fiindcă, iubițelor tăincioși, fără să vreți, duceți la asminti pe aproapele dumneavoastră, care își caută refugiu din viața cotidiană, măcar la biserică, pentru câteva două ore pe stăd duminica, să se poată ruga și el în minte, să-și lase grijile la poartă, să fie cât de cât curat, să se poată ruga și să poată și el să îl pe Dumnezeu. Deci, dacă venim la biserică, vede lucrul acesta, cum vei vedea mai ales în malele catedrale, în malele metropolii, în care nu se mai ține cont, se vine ca de pe, de de pe stradă cu mine, din și așa mai departe, fără a avea o educație. Ei, atunci duce la simteală și l am spus, mai multe păcate faci venind de decât ne Acestea sunt regulile lăsate de Sfinții, care de se și în mare. Se spune așa. Că în biserică este un nucleu sau un loc în care noi învățăm ce să facem în viață. Și dacă mai târziu sau poate mai repede, dumneavoastră deți fi conștienți că ceea ce faceți în biserică trebuie să faceți și în viață și acasă, înseamnă că tot s a realizat ceva în viața dumneavoastră. Și anume că mergând pe stradă, mergeți îmbrăcat de vecini, mai rezi tineri, tineri. Țin minte că acum câțiva ani, Aproape 10 ani în minute, am început să mă triciesc. Și cam atunci, partea feminină, cel puțin, mai ales tinere, să vină la maturizare să spună: Părinte, știți, eu am purtat pantaloni. Și, ca regulă, se ca femeia să poate fuste, să nu semene cu bărbații la mine. Și am început să explice ce înseamnă să porți pantaloni, mai ales strânși pe corp, peșe în lume, sinte și așa mai departe. Motivul era că este frig. Stăteam și mă gândeam, atâta generații buniți, trăbuniți și așa mai departe, nu era medicina în floarea care este acum și au rezistat și treiau zeci de ani până la dânsi și nu erau fii și nu curtau pantaloni. Mai mult mă, mă gândeam așa, oare cine te împingă să poți și pantaloni și fuste deasupra? Eu nu spun și să porți sub fuste. Să porți doar fusă și fusă ar fi decentă, nu transparentă sau nu scurtă și așa mai departe. Ei nu, asta era motivul. Părinte, n am ce face, i-a încăutat De fapt, venise moda puternic peste creștin și mai ales tinerii au cedat lucrurile acestea. Și le explicam, uite unde va duce, uite ce rău este. Spunea, nu, părinte, nu, că așa ceva nu se întâmplă. Ei iată că n-au trecut decât 10 ani și nu numai că pantalonii au intrat în practica părții feminine, dar acum a intrat o altă practică și anume să-și descopere șoldurile sau buricuri. Sau să poartă niște haine transparente în care se văd tot corpul. Vă rog să mă ritați, dacă cumva sunteți pe cineva, dar trebuie să vă spun lucrul acesta, măcar să vedeți cum ai evoluat și cât de repede. Ei, vin tinerii și se plâng acum părinților, Pă, tată, nu mai îmi place haina asta mai lungă, nu-mi mai îmi place tricorul ăsta mai lung." Sau vin alții să se plâng că nu mai găsesc în magazine tricouri lungi. Și țin minte o, o fetiță, O domnișoară mi-a spus, că o trebuie să mă duc la bunica, să iau cămășuțele ei, să le spălz, să mă îmbrac cu ele, fiindcă acum magazin găsesc un scurte, tricouri scute și am alipan. Ei, vă spun unde va ajunge mai departe, fiindcă deja mi-a spus prea simțitului în București, că într-un stat din care mea lege în care femeile poate să umble pe stradă cu sânii fără ca cineva să le jignească sau le supere că sunt trași în instanță. Iarăi vă rog, simletat, că este un adev vedeți cum a evoluat faptat. Ne întoarcem în pisul o dacă vreți la Antichitate, dar și atunci poate erau mult mai decenți decât în zilele de astăzi. De aceea, dacă practica de biserică încet încet se va extinde și în viața dumneavoastră de zi cu zi, cum așa și trebuie, că venim în biserică, învățăm și încercăm să punem în practică, atunci sunteți oameni câștigați, Dumnezeu îl va ajuta și vă va încuvânta din timp. Dacă un voi mai aduce aminte de alte lucruri în privința comportării de început devenit în biserică, eu vă voi spune dată nu fac. Cu ajutorul Dumnezeu v-a spus, vă voi spune de acum ce găsim în biserică sau care sunt slujbile care se fac în biserică. Și anume vom vorbi despre sfintele taine, să vedeți care sunt semnificația lor și importanța lor și care sunt greșelile care se fac în zilele de astfel en de Tanya Sfintel Boteen, Sfinte Liturghie, a Cunumniei, a Preoției, a Mărturisiei, a Populiei și a Molde Panei. Dacă Radar Lui Dumnezeu in Sfântel Boteen și Sfântel Pane vom face lucrur aceasta ca să le învățați să le cunoți în un Vedeți? în încet discutând și vorbind cu ele astea ne dăm seama cât de puține lucruri am știut sau știam și că de multe avem de învățat. In de onze zeeën is het niet is niet in is